Usダム la segona hora de la Gran Vida seguim amb Lluís Fortosa, control tècnic i eh, ara ensetam una nova un nou tema, és moment de parlar d'un nou projecte que es presenta d'equipoc. Serà aquest dimecres dia 10 d'abril a les 7 a la llibrería Lluna de Palma en col·laboració amb el col·lectiu Brunzit, aquest espai acull la presentació del llibre El malestar, el malestar en la turistific, turistificació, pensament crític per a una transformació del turisme. Es tracta d'un recull de acadèmics sobre el tema que han coordinat Ivan Murray Ernest Canyada i Clement Marí, dit Chiró. Que edita iàriadi editorial en col·laboració amb Alba Sud. El títol ja és prou clar el malestar en la turistificación, pensamento crítico per a una transformació del turisme, una qüestió complexa, dinàmica i que actualment i arreu del món genera impactes creixents i conflictes a escala econòmica, social i ecològica. En aquest sentit aquesta publicació recull el pensament de diversos acadèmics que tracten que tracen també una mirada àmplia i crítica així com les possibles alternatives. Ivan Morrer i Mas el doctor en geografi per la UIP i MSC en Environment Sustainability per la Universitat de Edimburg. Des del curs 2002-2003 és professor del Departament de Geografia i ha impartit docència als estudis de grau de Geografia, Turisme, Economia, Hoteleria i Educació Primària. És membre del grup d'investigació en Sostenibilitat i Territori de la Universitat de les Illes Balears, així com del grup d'investigació Gins Trans2. El grup d'investigació transdisciplinar sobre transicions socioecològiques i les seves línies de recerca s'emmarquen en la perspectiva de la geografia crítica, vinculant l'anàlisi des de l'economia a l'ecologia. Centrat també en l'impacte del turisme i els conflictes que s'hi associen, és també autor de diverses publicacions, com per exemple Turistificació global, Perspectives crítiques en turisme, Turisme post-Covid de nou, Turistificació confinada. I sobre aquest nou projecte que mencionàvem a l'inici que ha coordinat el malestar en la turistificació, volem parlar avui amb Ivan Murrai, que ja ens atén via telefònica. Bon dia, Ivan, com estàs. Bon dia com estàm. Uh, de, deis que la voluntat d'aquest llibre d'aquesta nova proposta d'aquest recull d'assajos és uh, tenir incidència política hi ha diversos uh, impactes del turisme ho comentàvem i probablement un dels més comuns és aquesta homogenització de les ciutats la conseqüent pèrdua d'identitat el malestar evident que genera entre els veïnats uh, jo no sé si considereu que és una qüestió que s'ha deixat una mica a alloure si fa por als governs de tots els colors i d'arreu del món encara aquesta qüestió Bé, bàsicament, una de les qüestions que s'accentuen és el fet com, sobretot després de la crisi de 2008, és una intensificació dels processos de turistificació a escala planetària. En més tècnics, se podria dir que la turistificació actua a mode d'arranjament la solució de la crisi financera immobiliària. Uh -huh. I, a través d'ella, eh, que, diguem, s'analitzen bona part dels capitals, que se van que diguem, vinculant o van atrevessant amb altres àmbits nous, també, de processos d'acomodació del capital, com, per exemple, tot el món que ara ja coneixem també però que fa 15 anys era un total desconegut, com és el capitalisme de plataforma. Uh -huh. Uh, hi ha aquest intent de solució des del 2008, uh, de solució a, a la crisi, i això ha a conseqüències, un dels impactes uh, d'aquests processos és uh, sobre l'habitatge, no? Sí, però de vegades jo penso que la nostra memòria realment molt limitada o molt curta, mm. perquè el dia a dia ens atropella, el món està molt accelerat, però si tiràvem s'ull enrere, a sa mirada cap enrere, uh, ara fa 30 anys que se va provar sa lleia aquella de José Maria Hernández del Sol, del tot urbanitzable, i varen viure una de ses immobiliàries mundials més importants, que va mm. esclatar precisament uh, l'any 2007-2008, i ara estem més enllà de la situació com ens trobàvem aleshores. Llavors no hem après res i, i encara estem en una situació molt pitjor perquè en aquell moment era una bambolla que se limitava en certa manera amb els processos de compra-banda, d'adquisició. però després de la crisi s'ha anat, que diguem, sofisticants els processos que diguem d'explotació i mercantilització de l'habitatge a través del circuit turístic per una banda i llavors per l'altra a través dels processos de, de lloguer, no? Perquè molta gent dop, cada vegada més té més dificultats per cedir eh, préstecs hipotecaris, no els hi queda més remà i que entrar dins el mercat de lloguer i el mercat de lloguers, una bomba especulativa de primer nivell. Um, generant tota una sèrie de drames que encara són molt més elevats que drames que se podien viure entorn a la immobiliària de caire només o de caire que diguem vinculat en l'adquisició. Per tant, diferents fronts oberts en aquest sentit amb l'habitatge que venen d'enrere, que ens fan pensar, ens fan reflexionar si tenim o no memòria en aquest sentit, i hem de dir tornant al turisme i a totes aquestes reflexions que plantejau en aquest nou projecte, 2023 va ser un any de rècord a nivell turístic a l'estat espanyol xifres històriques de visitants internacionals parlàvem de la postpandèmia i aquesta va ser un dels efects no? 85,1 milions a, a tot l'estat espanyol, superant dades del 2019, deixant enrere aquesta reculada de la, de la pandèmia i en guany, eh, van la perspectiva sembla que apunta cap a la mateixa línia o fins i tot eh, cap a més. Quina anàlisi en feix d'aquesta perspectiva? Bé, bueno, la perspectiva que apuntam, de nou, posem el retrovisor i miram el moment de la pandèmia i en referència en el moment de la pandèmia, el que volem sobretllar sobretot és el fet de l'extrema vulnerabilitat de les societats hiperturistificades com la nostra, tal com es va veure durant la pandèmia. Durant la pandèmia, el país del món que va experimentar la major caiguda de producte interior brut va ser estat espanyol, ses o les regions eh, dins el conjunt de Unió Europea que varen experimentar la major caiguda de producte interior brut varen ser les Illes Canaris i les Illes Balears, allà un met se va disparar la tatsa se d'Arope, que és de pobresa, van ser de nou els er dos arxipèlets, per tant ben que davant situacions que alguns en dirien inesperades, uh, però que són totalment que diguem previsibles i que estan dint l'ordre que diguem del que pot ocórrer, i doncs aquestes societats són extremadament, extremadament vulnerables. Mm. Si tenim en compte que estem entrant dins d un segle XXI en el qual les turbulències no, no són una cosa estranya, sinó que són el dia a dia, destacant sobretot la turbulència eh, protagonitzada per l'emergència climàtica, llavors es podrien dir que ens han de preparar mm. molt bé per aquest segle XXI de turbulències i emergències cròniques, que és el que no estem fent. I com, com ho femm? Com ens preparam perquè clar parlam de possibles alternatives o solucions en aquest nou recull, en aquesta publicació que, que presentau de dispensamento crític per a una transformació del turismo, quines es plantegen en aquest recull d'assajos? Bueno, amen, en els assajos són sobre intel·lectuals que potser no han pensat sobre el turisme i que nosaltres, a partir d'ells, de, reciclàvem o el de, uh -huh. els el utilitzàvem per pensar sobre els processos turístics, no? I, per exemple, hi ha uns capítols que, que agafen autors que han per, pensat en la transformació social, com per exemple, Nery Collin Wright, que és un sociol nord-americà que va morir fa, fa pocs anys, i, eh, evidentment, el que ell aboca és eh, crear o fugir d'aquesta imaginació del capitalisme que ens arrossega cap a una, podríem dir, eh, anul·lació de la imaginació per anar construint eh, diferents formes no, que vagin més enllà del capital i més enllà de la mercantilització, que poden ser de diferent tipus. I n'hi ha molt d'aquest tipus que estan, és a dir, no és que siguin coses uh, inexistents o pràctiques inexistents, sinó és el que, en paraules de Knowing Wright, són utopies reals. Mm. I en turisme, també. Quan parlem de turisme, parec que només hi ha una sola forma de, de, de produir i consumir turisme. Quan pot haver molt termes que passa que està uh, fonamentalment uh, absorbit i controlat i manejat, per unes lògiques que estan que diguem, dirigides per als beneficis i mercantilització. Però en poden anar d'altres, el major protagonisme, per exemple, de l'Estat, mm. per a unes majories socials, i també redirigint, repensant en temes de que, com organitzaven això que l'idea en turisme en un context de canvi climàtic. Mm. Perquè, evidentment, es, viatjar amb avió, aquesta extravagància que que anar realitzant unes poques persones de, del planeta, en torno a un 2,53% de la població mundial, i d'això també terdi dies comptats. Uh -huh. Llavors, això com afectarà la manera com ens organitzem en relació amb turisme? Perquè el turisme, és a dir, com a tal, és a dir, es les activitats que se generen, es visitar altres indrets, altres persones, altres societats... Això no, no té per què desaparèixer, però sí que s'ha de reestructurar, s'ha de repensar. Així que se repensen, per exemple, altres activitats, com per exemple l'agricultura, l'agricultura no? no té per què ser una agricultura industrial, sinó que pot haver pràctiques agroecològiques que són molt més saludables, amb però també molt més justes d'un punt de vista social i del mateix por en pensant que s'ha de desenvolupar dins eh, el pensament entorn a lo turístic i secció política. Per això pensam en termes polítics de transformació del que tenim com a turisme dominant i majoritari. Uh, és interessant això que, que diu sobretot en, en, en relació amb aquest canvi climàtic en aquesta emergència climàtica de que uh, si ja eren poques persones a nivell mundial les que uh, ens podien permetre viatjar o agafar un avió uh, això en un futur és bastant probable que acabi sent només paral·lits Sí, amem una de les tendències no és única perquè és dir, pràcticament el que hem vist darrere és de res, meme ens història del turisme de masses i etc, no? però cada vegada més és que s'ha fragmentant en nínxols de que digan de producció turística, que va d'estar del turisme eh, super barat en el turisme de de super rics, podrien mm -hmm. dir, no? I avui en dia eh, es, ho agafa tot. El que passa que amb un context i això és un poc un descapituls que jo que jo desenvolupo a partir d'un autor que se diu Jason Moore. És a dir, a mesura que s'han anat esgotant que, diguem, ses, unes fronteres de colonització a no? les quals s'anaven apropiant tota una sèrie de recursos, que bàsicament eren recursos relativament barats perquè tot això pogués funcionar, uh, aquestes fronteres per a obtenció d'aquests recursos cada vegada s'estan acabant més i estan contribuint en els escaus, Uh, ecosocial a nivell planetari. Una d'aquestes fronteres, per exemple, és ser dels combustibles fòssils. Hem de tenir en compte que, per exemple, segons les estimacions més serioses, uh, hi ha petroli per uns 52 anys. Mm -hmm. I 52 anys són dos dies, qui no res. A més a més, si s'han d'assumir el que són els criteris de d'acord de París, és més o menys la meitat d'aquests combustibles hauran de quedar de baix terra, perquè si se cremen i, de, en comptes de pujar d'or graus, això apareixerà, eh, diguem, una olla pressió que no hi haurà qui visqui. Sí. Després, per tant, eh, si aquests recursos cada vegades són menors, el que tenim com a contrapartida és que, en comptes de ser uns recursos, barat, cada vegada són uns recursos més cars, més a més d'objectes que, diguem, de dinàmiques financeres brutals, no? Mm -hmm. Llavors, uh, evidentment, el low cost, el viatjar barat, també ha arribat en al final dels seus dies, uh, partint d'aquesta lògica. I societats com la nostra, o economia espanyola en seu conjunt, la seva clau de cèxit, i per exemple, de això que en diuen, no? que, la, que economia europea que més ha crescut, d'això de la Covid, etc en bona part està alimentat per la força del de, de, turisme internacional. Uh -huh. Però si això se produeix, evidentment, tindrà repercussions amb el volum de turistes que venen. I no prou rics per tots. No? Llavors, els, els, els multimilionaris no, no paren cobrir els paper que juguen aquests 85 milions de turistes que arriben a a l'estat espanyol. Llavors s'haurà de repensar de manera importantíssima com organitzar mi i com ho fem. Uh -huh. um, pensar i reflexionar molt i tot i aquest pensament crític i xerrar de malestar i ja per uh, acabar, Ivan, et volíem demanar si hi ha una mirada optimista uh, en aquests textos en aquestes reflexions, si encara hi ha una miqueta de llum tot i que la perspectiva era bastant obscura. Sí, a menys, jo crec que, que sí que és, en el sentit de que uh, s'aporten eines per canviar-nos les ulleres, ¿sí? si tinguéssim una odiotria no, seria com posar-nos unes altres ulleres per mirar aquesta realitat i pensar-la, repensar-la, fora dels marcs dominants. No? I això és la idea que tenim, bàsicament, és a dir, necessitant repensar-ho. I necessitant repensar-ho amb uns altres que, diguem bones altres oeres, uh, que en moviments que fins ara han estat, o han estat, que diguem, uh, a sa crítica, no? sigui sí, una crítica també per transformar. No? Moltes vegades uh, s'arriba un punt que, diguem, de... que, que bloqueja sa, sa pròpia, que diguem, mobilització, perquè no arriba més enllà o se queden fonamentalment a rebuig turístic. No? I aquesta idea que tenim otro és que també hem de pensar com no ho reorganitzar, com ens apropiam d'altres àmbits, no entendre que el turisme pot ser només d'una sola manera, sinó que s'ha de transformar si hi volem que dim afrontar aquest segle XX eh, en millors condicions i no caure dins es precipici de sa vulnerabilitat. Uh -huh. uh, afrontar uh, tot allò que ens ve amb... Um, uh amb més perspectiva, uh, algunes reflexions uh, per fer-ho en matèria de turisme, el malestar en la turistificació, el pensament crític per a una transformació del turisme, un llibre que uh, es presentarà aquest dimecres, dia 10 d'abril a les TZ, a la llibreria Lluna de Palma, coordinat, entre d'altres, per Ivan Murra i amb qui hem xerrat uh, fins ara. i van moltíssimes gràcies per aquesta estonata. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi, bon que vagi molt bé.